Idag är det den 7 februari 2013. Du lyssnar på Radio Framåt, avsnitt 40. Varmt välkomna till Radio Framåt som äntligen är tillbaka Det är torsdag den 7 februari och vi börjar med att säga grattis till Rickard och Dick som har namnsdag Och välkommen till Radio Framåt Magnus Söderman god kväll god kväll tack så hemskt mycket, kul att vara här igen Och Jonas Stier Jag säger detsamma som Magnus, trevligt att vara här igen och Det är härligt när jag välkomnar er så här, då är det lite som att det är mitt program och är gäster Ja, jo, men faktiskt. det, det känns så överhuvudtaget, tycker jag. Det är, det, är, det är också så att ibland känner man sig inte särskilt välkommen här heller. Mm. Mm. Mm. Så det är bra att du, att du säger det, för man kan aldrig vara övertydlig med, med sånt. Men, men en vacker vack kan faktiskt... det ju faktiskt vara så att vi är helt utbytta och du säger några helt andra namn och vi kan inte ju jäkla nu gott saker mm. Men nu skönt känner att vara den ska har... bekräfta det i alla fall. Så, ja. Så. Ja. Mm. Det är alltid skönt att vara, vara den som har fingrarna på knappen, så att säga. Vare sig man är Obama eller... Daniel Eriksson mm. Jag vet inte om jag ville ha den där liknelsen en gång till um, Vi kan också säga grattis till Charles Dickens Som skulle ha fyllt 201 år idag mm. Ja, han var uh, gammal Han dog 1870 Men annars så hade han blivit väldigt gammal um, Hur uh, har det varit sedan i måndags Magnus? Lever du? Jag lever och har hälsan Och arbetar med uh, att uh, ordna ett, uh, ett nytt nummer av Framåt arbeta med lite andra skrivarsaker och eh, håller på liksom som vanligt. Sen är det ju då så kallad Vabrari nu här mm -hmm. hemma. Eh, Vabroari är ju då den mest sjukdomsfyllda eh, månaden för små barn. Eh, så att eh, man väntar och ser här om det ska, ska sluta någonting intressant. Okej, eh, var det lite betyder en då... alltså där hemma. Ja men precis. <laughs> det är små, små giftbomber som springer omkring precis överallt. Mm. Så när kollegorna kommer och bjuder på Nybakta bullar så blir man väldigt fundersam Huruvida man vill öppna de där påsarna Eller inte Det är min så dotter att, som har bakat som har Ja precis, <laughs> precis då är det så här, Jaha är det det ja. ja. Uh, och innan vi, innan vi går vidare så, alltså, Och frågar Jonas där så måste jag ju faktiskt Ta upp en sak för det är så väldigt galet uh, Jag, jag kommer över ett exemplar Metro Den här gratistidningen som kommer ut Och uh, Nu vet vi ju att det är ju tokigt allting men det har blivit riktigt tokigt. Och Sverige som är ju då ett av de mest tokiga länderna på den här planeten. På många sätt och vis. Och speciellt svensk media är ju extra tokig så att säga. Så att när jag hittade en artikel som handlade om Martin som kom ut när pojkvännen dog. Om en då homosexuell man. Och hur han då hade upplevt det här efter haft jobbet. Så följdes det ut av en ruta där det står så kan du motverka fördomar på jobbet. Mm -hmm. Och det här tog jag då upp med kollegorna på jobbet till allmän gammal eh, angående just att även, även vanligt folk, eh, till och med vanligt folk som kan anses som liberaler eh, i viss mån kände här att fan det har gått på tok för långt. För att vi lär oss vissa saker här. Eh, och jag vill gärna dela med mig till våra lyssnare och till er om hur vi kan motverka fördomar på jobbet. Sharing is caring. Precis. Mm. Så att först och främst så ska vi se upp med orden. Ordet är ju viktigt så att vi ska se upp med vad vi säger. Eh, byt ut make, maka mot sambo eller partner och referera hellre till dina föräldrar än din mamma och pappa i, i det vardagliga ja. talet då, För att eh, ja, man vet ju inte om folk trillar upp annars. Eh, och man ska hellre fråga en, en kollega om du har någon partner än att förutsätta att eh, man har en flicka eller pojkvän. Eller helt enkelt uttryckligen ha med både pojk och flickvän i en fråga oavsett till vem. Mm. Eh, så se upp med vad ni säger där ute. Sen ska vi också konfrontera. Vi ska konfrontera kränkande och homofobiska kommentarer och skämt på vår arbetsplats. Eh, och det här är riktigt roligt. Eh, markera även i förebyggande syfte vad som inte är okej. Okay. Var en förebild själv Och visa för andra att du är Öppen och tillåtande uh, vänta, här, okay. vänta här nu Konfrontera Och markera I förebyggande syfte För att visa för andra Att du är öppen och tillåtande mm, Det är akrobatiskt Verkligen alltså, ja, Det men, är ungefär så här... som de här demonstrationerna När de kör inga nazister på våra gator Och sen Sverige åt alla Mm, mm. Men jag menar, ja, det, det, och det här står alltså i, i då Metro och det är helt, helt normalt då för mediekoteriet och en, en krets utav människor. Men jag kan ju säga att det tas inte emot särskilt väl på de här vanliga arbetsplatserna. Jag vet inte om det finns någon arbetsplats där, där alltså normal arbetsplats där det här ens kommer att användas eller tillämpas, jag Nej, pr Problemet inte. är att alla de här, vad ska jag säga, initiativen som, som har kommit då ovanifrån från sanningsministeriet och dess uh, megafoner uh, typ tidningar och, och, och tv och sådär de senaste 30 åren det har inledningsvis inte uh, varit särskilt väl emot bland folk i gemen mm. men så länge folk inte verkligen sätter ner foten och reagerar mot det här mm. då kommer det att lite liksom, en uh, uh, kokta grodan kanske inte förändras själva men deras barn kommer att göra det och hela eh, vad ska vi säga den, den så kallade eh, offentliga opinionen och den offentliga opinionen handlar ju inte om att en massa människor tycker en massa saker utan det handlar om att eh, de som sitter på eh, informations eh, vilket är faktiskt fortfarande handlar om trots alternativa medier och allt sånt där eh, de, fabricerar, de skapar Um, inte fabricerar, men skapar en, en uh, typ av uh, uh, samförstånd kring vissa saker. Vad man ska tycka och inte tycka. Vad man ska fnysa åt. Vad, vad som är duktigt att tycka. Uh, vad som är att tycka. Och, och så där vidare. Um, mm. så, att, så, så, så länge man inte tar strid mot den här typen av... Uh, Skamlig indoktrinering Helt enkelt uh, Så so, so, Då kommer vi snart att hamna där att uh, Du har jättemånga uh, Informatörer på varenda jävla arbetsplats Som, som uh, kommer att säga att Det är med han som har vid, vid kaffet mm. han, han måste sluta sig i facket Eller han måste få sparken eller Ja, sådär Visst. Och det, där ser man ju faktiskt eh, Den här, <här> hemdebatten som, som kom Och folk var ju förbannade Och man hörde liksom hur hur reaktionen var, men vad är det för larv att hålla på med henne? Men sen inkorporerades henne som ett skämt. Eh, att, att man skulle driva jäck med själva begreppet. Eh, och så började det användas. Och det har man märkt nu, att människor som är motståndare mot det alltså principiellt tycker att det är fel, använder det själva i sitt språkbruk för att det nu har tagits upp. Så att man säger att ja, den där som den där som... Eh, Ja, titta på den här typen i tidningen. Vad är det där för något? Det blir sådant där hem säkert. Um, så att från, att från att det liksom var någonting man inte tyckte skulle användas så används det själv utav många personer. Mm. Och det är väl ett uttryck för det du pratar om ju Jonas, att, att man tar till sig det och anpassar sig trots att man till och med Kan vara, var, fast där låter det fortfarande som att det, det handlar om någon, någon form av just riktigt motstånd. Att man, att man rallerar över uh, uh, det här Ur, alltså, att kalla begreppet för fånigt eller pervers det, det räcker inte till det är så skriande idiotiskt och, och, och motbjudande på alla sätt och vis men eh, det var lite snarare att alltså, hade, man, hade man propagerat sådana här saker i en tidning eh, så sent som 1995 kanske eller någonting Mm. Eller om vi går ännu lite längre tillbaka. Hade man propagerat det 1982, eller tre, eller fyra, då hade folk bara garvat till sig. 95 hade fortfarande väldigt många sagt att det här tycker vi ändå verkar liksom väldigt knepigt. Och så där. Som det är nu så är det, jag vet inte. Det, det, det blir inga större reaktioner på sådana här politiskt korrekta dumheter. Nej, alltså begreppet hän används ju friskt numera, alltså massmedia i, i riksdagsmotioner har det använts och, så det har, ju, ah. det har ju etablerat sig så att säga mm. ah. ja. och så kommer svenska akademin ta in det nästa gång och säga att ja men det används det frekvent i, i språket och därför så tar vi med det och, och gör ett till en del av språket helt enkelt mm. Mm. det är så de brukar göra Mm. Ja. Jonas till... ja, äh, ja. Mm. Nej, Fortsätt om det är på samma ämne Nej, kör med... alltså, ja. nej, nej, på du Tänkte höra om du hade blåst bort För att det kommer oroväckande nyheter här Om stormar ute på dina öar mm. uh, Nej, jag har inte blåst bort <laughs> <laughs> Det är bra jag, jag känner mig lite blåst <laughs> Blåst och borta kanske <laughs> ja. um, Nej, nej det, det har varit lite körigt sådär, men, men, Och det har blåst äh, Rätt duktigt men det var nog som värst, tror jag, faktiskt före programmet i måndag. Sen, sen igår var det ingen ingen kul dag i det mm. uh, perspektivet heller. Men, uh, ja, men i övrigt så, så är det helt uh, helt. På okej. tal om blåst och borta så... Alltså jag tror aldrig jag har känt mig så ointelligent som den här senaste veckan. Mm. Uh, vi har nämligen uh, gått över till att bara prata tyska i mitt hem. Mm. För att jag ska lära mig språket bättre. Och det, det är ju bra. ja man känner sig verkligen som en trafikskada alltså, trafikskadad femåring typ. alltså ordförrådet är ju dåligt och man grammatiken, man hör ju själv att nej, det där var inte rätt <laughs> men man kan liksom inte göra någonting åt det vet du? men ja, det är väl det enda sättet att lära sig jag antar jag Ja, ja det, det är väl ofrånkomligt liksom det, men, men det där är det är helt sant som du säger jag, jag, menar, jag pratar bra engelska det är inte så, jag är helt flytande och sådär men jag kan fortfarande, eller känner mig fortfarande tämligen ointelligent när jag pratar med, med uh, engelsk språka, trots mm. att jag har bott här länge. Jag, jag börjar prata engelska tidigt tidigt, så det är, det är inte det. Men det är alltid det där andra som, uh, som sitter i språket. Alltså, så, ofta det som inte sägs eller det som är en massa konnotationer av ett ord uh, kulturellt som man liksom inte, inte kan. Lexikalt bestämma eller så där. Allt det där går förlorat så mm. det, det, det tycker jag är det värsta Med att äh, äh, Att bo utomlands Faktiskt att, äh, man, man kan aldrig det, det, det, alltså Jag saknar språket Man kan aldrig prata riktigt på samma sätt Man kan aldrig ha en, en det, det, Man kan aldrig dela äh, Humor på ett annat språk mm. På samma sätt som man kan på sitt eget Och mm. Sådär. En dag efter, efter en eller två pilsner så, så brukar man ju prata det andra språket väldigt väl. Så att nu var du en orsak till det Nu, nu kan, går du inte bara i. En, en anledning att dricka eller ja, mm. När du får lite under västen där så, så kommer du att prata flytande. Ja, ju... nu, nu måste jag bara säga någonting här också. Jag, jag sa precis innan vi började sända att det hörs extremt burket och det försvinner många stavelser nu. Jag var inte fullt så illa innan. Men om, om jag låter ännu dummare, även på svenska, än vanligt. Så, I diskussionen så kan det vara så att jag eh, att jag hör lite dåligt. För mottagningen på min sida är inte optimal. Ja, nej, det är, den, det är stormarna som har slagit till mot internet, förmodligen på något sätt. Det kan säkert vara så. Vi har ett, ett jättebra program ikväll, vi har massor att ta upp och vi har även en gäst som kommer komma in om en liten stund och det är ingen mindre än Stefan Jakobsson, partiledare för Svenskarnas parti Han ska berätta lite om partiets nya kampanj som heter Pengarna till folket och ni har haft möjlighet att ställa frågor via mail Det går fortfarande bra så mejla radioframmat at gmail.com eller skriv på Twitter med hashtag radioframmat eller skriv på Facebook eller så kanske ni kan ringa in sen när, när Stefan är med På 08 51 97 00 00 um, Och ja, det skulle bli kul att få tillbaka Stefan Men det kommer lite senare um, Först så vill jag prata lite om en annan uh, ny sak Från Svenskarnas parti som blev officiellt här i tisdags Och det är årets upplaga av Vision Europa Och hittills så är... Um, Eh, huvudtalaren eh, officiell och det är Udo Pastörs som är vicepartiledare i det tyska partiet NPD. Och, och Som svenska talare är jag och eh, Jörgen Kroman. Eh, eh, redan vad säger man? Officiella, säger man så? Det är jättekonstigt. Um, det, det kommer tillkomma fler svenska talare och det betyder fler utländska gäster också som kommer att presenteras här under de närmaste veckorna. Uh, Magnus, hur taggad är du? Ja, jag är inte tillfrågad om att hålla tal så att, uh, ja, jag får väl se om jag ens orkar bemöda mig och dyka upp. <här> Nej, <här> skämt och åsido, jag är väldigt taggad. Jag tycker det ska bli otroligt trevligt. Förra gången var ju en, en succé i ordets uh, rätta bemärkelse. Det är ett ord som kanske överanvänds ibland äh, utav, utav folk. Men äh, det var det faktiskt och jag tror att vi har alla möjligheter den här gången att göra det ännu bättre. Speciellt eftersom jag har viss, äh, en viss äh, inblick i, i vad som ska ske och, och ungefär vilka till viss del. Även om jag inte vet allting eftersom jag inte har med planering att göra. Jag vet ju bara liksom min egen roll och, och vad, vad Radio Framåt kommer <skratt> bidra med. Och inför det är jag otroligt taggad. Så att, eh, nej men det, det kommer bli fantastiskt. Och vi satt ju och pratade här innan sändning om vi kunde finna någon, någonting som var i paritet med det som kommer att ske här på, på Vision Europa tidigare i, i, i vår del av världen. Och eh, vi kommer ju egentligen fram till att vi måste gå väldigt långt bak i tiden, Jonas för att hitta någonting liknande. Jo, vi får gå tillbaka till, till 50-talet och eh, Per Engdals. Eh... Malmö-konferenser um, var Per Engdahl och eh, en fransk intellektuell eh, politisk eh, aktivist får man säga, som, som heter Maurice Bardes, framförallt som var de två drivande eh, bakom det där. Men, men, eh, det var alltså efter kriget och, och där slöt upp eh, väldigt många av dem som hade varit på den förlorade si förlorande sidan i andra världskriget. Mm. Och, och det, var, det var ganska nyss efter kriget också men, men där samlades den intellektuella eliten av Vad ska vi säga Den postfascistiska För att använda ett lite Otympligt begrepp kanske Men ändå I, i Europa Så, Eller delar av eliten Inte naturligtvis. Men det var ett, ett intressant alternativ Som, som som vi borde prata och skriva mer om och mm. uh, uppmärksamma mer. Det, det är väl inte utan att det finns sådana uh, planer. Men Nej, uh, som sagt, vi har alla ganska mycket om oss uh, <laughs> så vi, vi kan inte <laughs> göra några utfästelser om precis och, och i vilken form det blir. Mm. Det. Alltså, en skillnad mot då är väl att där, där försökte man finna någon Alltså man försökte, man försökte väl på ett skillnad och skillnad och för sig. Alltså det man gjorde där var ju mycket resonemang kring ideologi. Att, att hitta en uttrycksform efter alltså en efterkrigstida uttrycksform för idéerna och också mm. anpassa sig till den nya världen som, som var ett faktum. Mm. Uh, idag kanske vi inte på samma sätt gör det då, då de här olika partiorganisationerna till stor del har utvecklade ideologier. Men däremot så handlar det mer idag om att att skapa de här banden eh, över nationsgränserna. Att, att inse att nationalismen är allt väsentligt måste vara internationellistisk. Jo, uh, men det, det var väl det de kom fram till ändå i och för sig också. Ja. Uh, men, men, men sen, jag vet inte om. Jag, alltså jag, jag, jag tror att vi är mindre kanske så här, ideologiskt orienterade idag. Du säger att de här rörelserna har ideologi. Ja, det har vi kanske här, på sätt och vis. Men samtidigt så spelar ideologi eller ideologin uh, som sådan en. Betydligt mindre roll för vår situation idag Än vad det gjorde för dem då Därför att de, de hade inte konfronterats med, med De hade gått igenom ett fruktansvärt krig och så där vidare Men de stod inte, som vi gör idag Inför eh, den, den eh, vita kristna världens totala kollaps inom loppet av en generation eller så På grund av eh, den totala eh, Dels den destruktiva kulturrevolution som, som svepte över hela vår värld från 60-talet och framåt och fortfarande mm. håller på och, och liksom skördar sina äh, segrar. Och, och dels också, då vilket hör ihop med detta den här fullständigt katastrofala äh, massinvandringen. Så att, äh, det, det är helt nya utmaningar vi, vi ställs inför. Det är en helt annan situation vi, vi är i. Så man, man kan äh, kanske säga att de hade lite... De hade lite lyckan av att kunna fördjupa sig i alltså, ren ideologi, i realpolitik, politi i ekonomi, i styrelse. Skicka mm. alltså allt det där man ser som Per Engdahl, Han skrev ju ofantligt mycket och alltså, var väldigt teoretisk i uppbyggnaden av korporativismen och så. Mm. Eh, och samalunde i andra länder. Vi har kanske inte riktigt. Alltså dels kan vi delvis luta oss mot det arbete som gjordes då även om vi inte i, Ja, vi, vi, kan ju, vi, kan inte, vi kan ju inte applicera Per kooperatism uh, korporatism Nej. på dagens uh, uh, företagsstrukturer. Det, det, det går inte. Eller liksom Nej. dagens ekonomiska situation. Men grundtanken, och den, det var ju ingenting som, som Per Engdahl uppfann eller, eller Jordans propå att ha uppfunnit, ä, handlar ju om uh, ägarfördelning. Och det, det, är, det går ju långt tillbaka så har rötter i... Uh, Ja, jag hör på att säga den katolska socialäraren, men den som sådan också återigen den, den formuleras först på 1890-talet eller lite tidigare i och för sig. det börjar i senare halvan av 1800-talet men principerna har ju funnits där hela tiden nämligen att det är eh, ja, allt för stark koncentration av Vare det ekonomisk eller politiskt Eller vilken makt som helst är av ondo mm. Idag har vi ett system som Fullständigt eh, ja, Inte bara accepterar utan utan eh, Verkar för Ökad koncentration Av eh, den, den reella makten i vår värld som är den ekonomiska mm. eh, På ett eh, Litet fåtal händer mm. Så att eh, ja, nu, nu kanske vi kommer ifrån Ämnet här, det blev lite dyvligt Menar, alltså alldeles oavsett så, så fyller det en, en, en viktig funktion och jag tror att vi har, alltså i och med den här Vision Europa upplagat två så, så lägger vi, grunden kommer vara helt lagd och sen från det kan vi bara bli större och jag ser framför mig, min vision om Vision Europa är att det kommer bli riktigt, riktigt stort och bra framledes också. Och viktigt. Mm. Absolut. Och jag kan nog inte nog understryka uh, hur mycket jag rek rekommenderar folk att komma till Vision Europa. Det är den alltså 23 mars. Det är en lördag. Det är hela dagen. Uh, vi kommer börja från uh, ungefär klockan 11. Och uh, det är i Södertälje, söder om Stockholm. Uh, så det är lätt att ta sig till om man kan ta sig till Stockholm. Uh, och um, det, biljetterna är släppta redan nu. Uh, men det är begränsat med platser. Och uh, Därför har vi valt att släppa biljetterna i etapper vilket gör att nu den här första veckan fram till den 10 februari så är det enbart medlemmar i svenskarnas parti som kan köpa biljett och uh, veckan efter, alltså 11 februari till 17 februari så är det enbart medlemmar i partiet och prenumeranter på realisten.se som kan köpa biljett. Efter det, om det finns biljetter kvar så släpps de till, till övriga för öppet, ja, öppen försäljning så att säga. Mm. och detta ja, varför vi har gjort så är ganska självklart då, då, vi vet att det är ett stort intresse och då måste vi ha den här prioriteringsordningen Men, men då undrar jag givetvis, vårdning, hur är det? om någon nu är så intresserad att de vill gå på, är beredda att lösa medlemskap i partiet kanske har gått och funderat på det men, men inte kommit till skott och sen så nu om de vill vara med på um, Vision Europa mm. Det går det jättebra att lösa medlemskap och köpa biljetter samtidigt Okej okay. mm. Så att uh, det går alldeles utmärkt Och uh, som sagt det kommer bli jätteintressant Vi kommer ha talare från fem olika utländska organisationer och partier uh, Två av dem har aldrig hållit tal i Sverige förut Uh, och ett av dem är ett väldigt omtalat parti som sitter i sin, uh, sitt, sitt uh, parlament, i sitt land och så vidare som har skrivit så mycket om i media de senaste, det senaste året. Um, och jag är jätteglad att de kommer till Sverige och till Vision Europa. Och mer information om det här kommer komma på svenskarnasparti.se de närmaste veckorna när uh, saker och ting är, ja, när det, när det, när det är redo att släppas så att säga. Mm. Um, Okej, okay, um, Magnus du ja. uh, sa här att du ville prata om det här mordförsöket på Lars Hedegård Ja, mord, mordförsök eller om vi ska använda svensk medias benämning uh, skottlossningen utanför hans hem okay. för att det var ungefär så man uh, uttryckte sig alltså, och det, det är intressant återigen, Sverige är ju unikt uh, i många och mycket och, Bland annat i den här frågan. För att i, i såväl som i, i Danmark som i, i Holland och på andra ställen, nu vet jag inte i England till exempel, men där har man uttryckt, alltså man har i media haft en ganska, äh, ganska korrekt beskrivning av vad som har hänt, det vill säga att Lars Hedegård som är en, en känd opinionsbildare, debattör, författare, äh, grundare och ledare av det här äh, tryckfrihetsselskapet och så vidare och uh, islamkritiker att, att han då blev uppsökt i sitt hem och utsatt för ett mordförsök uh, i, i den magnituden att det var en människa som, som då ringde på hans dörr låtsades vara post, postman uh, och riktade en pistol mot honom och sköt uh, tack och lov missade han honom, skulle skjuta dem i huvudet så att det gick, gick ovanför så att uh, Hedegård klippte, klippte till honom uh, och jagade iväg honom då men det har i Sverige omnämnts som ett, ett, en skottlossning utanför en, en rasistdömd hatare. Ni, ni vet ju liksom vart, vart det kommer någonstans här. Och särskilt intressant vart det att se hur Aftonbladet, då, denna, denna tidning, valde att, att fördela nyheterna dagen efter. Och då, det viktigaste var ju att skriva om... Uh, uppdrag granskning som skulle gå på kvällen där uh, och det faktum att den presidenten skulle behandla näthatet mot Åsa Lindemorg och uh, Lisa Svensson eller vad hon heter och, och andra sådana här då, feminister och, och vänsterjournalister och liknande. Uh, Medan då statsministern i, i Danmark uttryckte sin avskid mot det som hade hänt. Att, att statsministern i Sverige Fredrik Reinfeldt inte bekymrade sig nämnvärt det kan vi ju tänka oss för att i hans värld så om man är som Lars Hedegård så förtjänar man väl att råka ut för det här. Mm. Och Jag förstår den poängen liksom där med min Det är ju inte, det, det, det är, det är inte hans uppgift egentligen att, att, att göra detta. Men det är Tommy Fan, Aftonbladets och alla svenska nyhetsmedias. Och att de tiger eller skriver ner detta... Vilket faktiskt är inte något annat än ett sätt att ljuga Det är för jävligt alltså det, det, det är, Jag tycker man är så luttrad vid det här laget Så att man, man borde inte bli förvånad men, men, men, men till och med jag blir lite upprörd när jag hör detta men mm. alltså du, visst ja. De uttalade sig, hon är ju då le, ordförande för publicist eh, förundretheter vad publicistklubben publicistklubben ja mm. jag vet att Robert Hörsberg gav någon sån här skitnödig eh, usch vad hemskt förjävligt att det här sker bla, bla bla men alltså det är så uppenbart det är så uppenbart påtvingat att vi måste det är ingen äkta känsla i det. de är inte ett dugg upprörda över det här Uh, mm. Egentligen, det, det, det märker man ju Det, det känner man ju Nej, men det, det kan man inte för, kanske förvänta sig att, att ska, ja, Om det nu är politiska motståndare så, så ja, men Ingen tror ju att Att, att, att de är uppriktiga eller, eller genuina på något sätt När de Nej. säger sig stå för yttrandefrihet Och, och sådana saker men, men när Aftonbladet mer eller mindre Ljuger om detta då eller, ja. jag, jag vet inte hur det är man, ja, men Det är riktigt, riktigt Jävla illa mm. Mm. Nej men jag menar, å ena sidan så ska det vara friast av Itisak och så vidare eh, Och för att det, det ligger inom samma den här konsensusramen de har Men när det drabbar någon, Alltså för min del, det gör ingenting Alltså de får jättegärna tycka att det var rätt då Hedegård Jag har inga problem med det Jag har inga problem med att vi klart och tydligt står på varsin sida i en konflikt Som är på alla sätt och vis allvarlig eh, Men jag ska inte utge sig för att, nej, att det, vara precis, något annat en del och mer Precis, det är det som gör mig så upprörd Mm. Det här, alltså och att, det, att de fortfarande, det, det som är förgävligt är att fortfarande i gemenemans medvetande så har de här äh, organen, de här etablerade organen, någon form av äh, auktoritet. Mm. Äh, och, och man utgår ifrån att de måste ha en viss intellektuell integritet och hederlighet och sådär. Men det här visar ju äh, tydligare än, än något. Att det har de inte Inte någonstans Utan de, de är på samma nivå som, som pressjänsten I Nordkorea mm. Och det där Det värsta Jonas det är att när du säger det Så är det inte att ta i Nej det är inte det, och, och det, det, det, det Precis, är... precis. Jag, menar, jag, jag, jag önskar att det vore en Retorisk liksom, överdrift Men det, det, det är precis samma mentalitet Och, och precis mm. samma um, Modus operandi mm. Ja, mot... som, jag, jag, kan, jag kan ärligt säga att naturligtvis, alltså, i, i, hela, i hela min publicistiska gärning, den går ju ut på att förfekta en idé. Jag, jag sticker inte under stol med att jag är inte objektiv när jag sitter här i radio framåt. Det är sällan jag är objektiv när jag skriver någonting. Nej, äh, nej, nej, mot... men, men, men det är en sak, men, men grejen är, jag skulle inte sitta här med dig i radio framåt om det var så att du regelmässigt gjorde våld på sanningen för att förfekta Precis. Det du och det är faktiskt den stora skillnaden mellan oss och dem. För jag vet själv att i, i olika funktioner jag har haft inom, alltså när man har producerat tidningar och så vidare, det jag alltid har sagt, det är att ni får aldrig ljuga. Ljug aldrig om någonting. Jag menar, vi kan ha fel och så vidare. Ja, visst. Men ljug inte. Överdriv inte. Det är liksom honörsord. Ja, ja visst. visst. Det, det är liksom fundamental intellektuell hedlighet. och det, det utgår tyvärr. Jag upprepar mig, men det måste vi göra i det här gebiet. tyvärr. Eller tyvärr, tyvärr, det är så det är. Det utgår de flesta läsare, lyssnare, tittare av officiella media, eller eh, dominerande media, från mm. att, att det finns den hederligheten, det finns den anständigheten. Mm. Men det Precis. gör inte det. Nej. Mm. Okej, okay, um... Ska vi lämna Hedegård då och ta en liten musikpaus. Och när vi kommer tillbaka så har vi med oss Stefan Jakobsson, partiledare för Svenskarnas parti. Och som sagt, ni kan ställa frågor till Stefan antingen Twitter, hashtag Radio Frammat, eller på Facebook. Där finns vi under Radio Frammat eller mejla radioframmat.gmail.com. Ni kommer också kunna ringa in på 08 51 97 00 00. Det vi ska höra nu det är en svensk medeltidsballad som här tolkas av bandet Garmarna. Den heter Herr Mannelig. Vi är tillbaka om en liten stund. Varmt välkomna tillbaka till Radio Framåt avsnitt 40. Um, vi har nu med oss uh, kvällens gäst, och uh, det är ingen mindre än Svenskinas partis partiledare, Stefan Jakobsson. Välkommen till Radio Framåt. Tack så mycket, Dom, Tack så mycket. Det är roligt att vara här igen. Ja. Um, du har ju varit uh, partiledare nu i nästan en månad, va? Uh, ja, knappt. Hur, uh, hur har det varit? Jo, uh, jag har väl börjat uh, landa nu känns det som och börjat väl förstå förstå allvaret allvarligt i det hela och den, den roll man behöver axla. Så att, äh, jag tänkte att om en vecka ungefär så får jag nog äh, lämna över till någon annan. Alltså. Nej nej men jag tycker det känns jättebra och jag har fått väldigt mycket positiva reaktioner från separatörer och vänner och bekanta. Och jag har sett mycket positiva kommentarer på internet och så här. så att det är självklart jätteroligt att att man har fått sånt stöd och sånt bemötande. Och jag hoppas att jag kan leva upp till allas förväntningar. Så att, nej men det känns jättebra. Mm. Och um, du hade bara varit partiledare några veckor när partiet lanserade sin största kampanj. Om man ja, bortser från valrörelsen. Um, och var det någonting du kom på där direkt då när du blev partiledare? Att nu behöver vi en stor kampanj eller hur? Ja precis. För jag tänkte nu måste jag försöka bräscha Daniel här liksom, Och verkligen gå ut... Nej, eh, detta är ju något givetvis som vi har planerat och arbetat länge eh, med bakom kulisserna. Då, så det, det har egentligen inte alls med, med något partiledarbyte att göra eller något sånt där utan eh, det är någonting vi i styrelsen och i de i arbetsgruppen då, som har jobbat med den här kampanjen innan mm. eh, som har tagit fram. Då. Eh, och som sagt, det kommer bli en, en jättestor kampanj. Vi har nu bara kört i, i mindre än en vecka. Då, men eh, En av målsättningarna är ju att har spridit över 400 000 flygblad till, till hushållen under dessa tre månaderna. Och det får man ändå se som ett väldigt ett jobb från våra aktivister på ett Det är tämligen ambitiöst. Alltså. Mm. 400 000. Ja. Hur många hushåll finns det i Sverige totalt? Det är en ärlig fråga. Jag ska inte ljuga för att jag har faktiskt inte inte någon Ja, säg att, att, att det kan gå 2, någonting på varje hushåll. Bara, jag bara räknar i huvudet här. Vad blir det? ja äh, men Säg då, det är 3,5 miljoner någonting kanske. Mm. Uh, så det, det är det ju absolut. Sen uh, kommer det ju givetvis vara så. Eftersom inte finns etablerade i alla orter i landet så kommer ju säkert en del både få det i brevlådan och få det tilldelat sig i handen på, mm. på stan och sådär. Men uh, men onekligen så tror jag att vi kommer att lämna ett avtryck och vi kommer verkligen att, att visa att vi inte är någon form av enfrågorörelse som ändå nationalister har fått ganska mycket kritik Alltså kanske speciellt internt då, genom åren. Att vi bara lyfter just invandringsfrågan. Mm. Jag måste ju bryta in där och säga att för min del så är det ju välkommet på så många olika sätt. För att, alltså, jag vet att ekonomi är avgörande. Det är avgörande för, för de, de flesta människor. Jag vet också att ekonomi ofta hamnar så att säga högst upp i prioriterings, eh, på prioriteringslistan för, för gemene man. Eftersom det är pengar i plånboken, mat på bordet och, och presenter till, till barnen och frugan, alternativt då eh, maken. Partner, Eller, ska du säga. Part, part, jag, ja, jag har ju inte lärt mig det här ännu, partnern. Eh, och eh, Därför är det jätteviktigt att vi tar upp det här och, och jag vet ju att jag har inte har med på det överhuvudtaget och därför har jag försökt liksom säga till andra att de borde göra det och så. Och därför är det ytterst välkommet och fantastiskt bra helt enkelt. För att nu får man själv lära sig lite också faktiskt. Uh, uh, ja det är vi kanske Stefan, kan du... Kampanjen heter ju Pengarna till folket. Um, berätta lite vad den handlar om. Ja, uh, alltså syftet med kampanjen är väl... Uh det är väl tvådelat då, dels att informera om bristerna, i, alltså dels i själva det ekonomiska systemet men också den kortsiktighet och den ansvarslöshet som, som präglar alla de här ekonomiska politiska besluten som fattas i Sverige och sen vill vi också lyfta fram en, en glimt av, av vår vision och hur folk faktiskt kan få det bättre genom vissa av de här förändringarna då som, vi, som vi föreslår i, i kampanjen då, som exempelvis att förstatliga banksystemet och nationalisera den svenska ekonomin. Mm. Och det här eh, ska man ha, budskapet ska man eh, sprida via flygblad. Vi har sett ett flygblad hittills, men det är fler på gång. Va? Det är inte bara ett som ska spridas i 400 000 exemplar. Nej, precis. Utan eh, Det kommer vara fyra olika flygblad. Eh, och vi kommer släppa ett vid varje månadsskifte här nu fram till till och med första april. Då, eh, plus ett... Eh, ett extra blad kan man säga som kommer att spridas under hela kampanjen. Då. Mm. Så det, kommer, det kommer ett nytt flygblad nu första mars och sen kommer det ett vid, vid första april. Då. Plus att vi kommer få ett nu redan i, i nästa vecka då, som vi räknar med att eh, kunna köra dem under hela kampanjens gång. Då. Men sen hoppas vi är självklart att folk eh, ska lyfta den här kampanjen på så många fler sätt än flygblad. Vi kommer bland att eh, till, tillgodose behovet av affischer och även, även klistermärken. Men sen hoppas vi att folk använder sin fantasirikedom och försöker att hitta på smarta sätt att föra ut kampanjens budskap på, som, som folk kan ge lite uppmärksamhet och skapa ett intresse för kampanjen. Ja, och sen framförallt kanske också att läsa på själv det material som är alltså högkvalitativt material som har kommit redan och i det vardagliga samtalet lyfta lyfta de här uh, bitarna och uh, så att säga rikta in uh, den man talar med mot svenskarnas parti och visa att det finns faktiskt folk som har andra idéer än det här vi lever i. För att människor är ju, börja bli skräckslagda inför den ekonomiska uh, utvecklingen är väl ett fel ord, men alltså det som händer på, på en global och nationell uh, nivå helt enkelt. Jo, alltså absolut och som du säger alltså de, jag menar när man är på fikaborden på arbetsplatserna alltså det, det finns ju två ämnen som, som folk pratar. och Dels är det hur fjävligt det är med, med, med den massivandringen vi har. Och det, är, och det är tal om pengar och ekonomi. Att pengarna inte räcker till eller att man, man sitter med huslån uppe över huvudet och, och så vidare. så att jag menar, Det är ju de två ämnen som verkligen berör folk. Och vi måste ju självklart... Eh, ta tag i taxpillen vad gäller även den frågan och inte bara invandringsfrågan. Så att, jag kan, absolut. Jag kan tänka mig att en fråga som kommer upp för det vet jag att Sverigedemokraterna eh, möttes av det är att eh, och det är lika bra att jag ställer den till dig vad har de som har gjort det här materialet de som har gått igenom det här och framställt det här vad är, det, har du, alltså har, är det människor med kvalifikationer att göra det eller är det Stefan Jakobsson som har suttit med en miniräknare eh, och liksom filurat lite? För att vi, blir gärna, vi blir gärna kallade att vi inte vet vad vi pratar om men jag upplever att det här är otroligt väl underbyggt material det som jag har sett hittills så att det faktiskt finns en, en, en seriositet i det så att frågan är, alltså, är vad är det för kvalifikationer på, på medarbetarna som gör detta? Ja, alltså, vi har ju en, en jättestor resursbank inom partiet och dess medlemmar med människor från, ja, från så att säga alla olika samhällsskikt och inom olika arbetskategorier. Så självklart har vi ju haft eh, civilekonomer och, och andra personer som, som arbetar med partiet som har, har granskat detta material till att ta fram materialet. Men, men sen självklart också de som är eh, intresserade av de här frågorna och som har läst på de här frågorna egen hand. så att det är ju en, det är en symbios det är självklart mm. eh, och med allt material vi tar fram så är vi ju väldigt restriktiva med vad vi lyfter fram så att vi vet att vi har kött på benen och vi sitter inte och, och så att säga fantiserar och det är definitivt inte jag som har suttit med med mininräknaren och, och gjort de här uträkningarna eh. Det är faktiskt granskas alltså med andra ord Ja, absolut eh, mm. och vad gäller det, det är väl i... det som Ja, fortsätt Ja, och vad gäller alltså, bristerna i det ekonomiska systemet så känns det inte som att, äh, att man behöver vara jätteintelligent för att kunna se igenom de bristerna. <laughs> utan de, de lyser ju igenom äh, varje dag alltså i, i både media och... Ja, ja, ja. Det, de är tämligen påtagliga. Att, um, nej, men det är ett jättebra initiativ verkligen. Okay. Och uh, hur känner du att reaktionerna har varit hittills? Jo, alltså jag har bara sett eller bara sånt säga men till 99% så har jag sett bara positiva omdömen och, och folk tycker verkligen att det här är något som behövs och, ja, och som jag sa att vi lyfter fram oss som ett, ett alternativ även på den, på den fronten så att jag har bara hört positiva reaktioner och, och vet många som har fortfarande inte tagit steget då att be medlemmar exempelvis partiet som nu tyckte att det var en väldigt avgörande sak då att vi också tog upp de här och vi presenterade det på, på ett sätt som kändes både trovärdigt och attraktivt för, för gemen av andra. Mm. Um, vi har fått in några frågor också. Magnus, kan du ta en av frågorna där till? Du har ja, vi har en, en rakt på sakfråga. Och det är någonting som är väldigt intressant. Och det gäller det här... Räntebaserade systemet vi har Och frågan är väldigt enkel Kommer ränta att vara tillåtet i ett framtida Sverige jag misstänker då ett Sverige Där svenskarnas parti har regeringsmakten Alltså det är en väldigt svår fråga Att bara säga så här på rak arm Alltså grundprincipen Måste hela tiden vara Att liksom både svensk politik Och svensk ekonomi ska baseras på svenska intressen Det är liksom Grunden i hela vår politik Sen exakt hur vi kommer att eh, hur allting kommer att te sig, det måste ju verkligen alla experter sätta sig och enas kring innan jag kan säga liksom så här, bu eller B. Men så här på rakt arm så kan jag säga att liksom någon form av avgifter måste ju kanske fortfarande finnas. Jag menar Det är ju administrationskostnader och så vidare människor som arbetar med det. Så att självklart så liksom kan man inte utesluta att någon form av ränta men däremot inte ränta i den i den tappningen vi ser idag och definitivt inte ränta som får få folk att liksom få lämna hus och, hus och hem för att de inte har råd med sina betalningar. Nej, men, jag, ja. men jag kan inte sitta och lova här att liksom, vi ska inte ha några ränta för att det vore bara populistiskt. Om man är och Nej, det är, men samtidigt det är det en viktig fråga för att äh, svenska intressen i är all ära men i ärlighetens namn alla svenskar har inte samma intressen i ekonomiska avseenden. Nej, absolut. Att... Och därför måste vi gå efter devisen att det samhället för egen nytta. Så att där måste vi mm. se till det, till det stora hela. Mm. Men, men självklart ska det inte finnas som idag alltså privata ban eh, bankirer och, och storbanker som, som tjänar liksom 80 miljarder per år i vinst på grund av att de skapar bokföringsposter. Det är, ju inte, det är inte rimligt och det, det förstår Nej. Som Men, och det är ju den principen som är det viktiga Och jag tycker när vi, när vi pratar ekonomi överhuvudtaget Vi var lite inne på det när vi pratade om uh, um, Per och korporatismen och malmö och allt sånt där tidigare uh, Exakt hur det ska appliceras det, det finns ingen som helst poäng i att sätta sig vid skrivbordet Och, och, och göra modeller för i, i det här läget Men det är liksom grundprincipen som är viktig och ja. uh, som, som uh, måste stå i, uh, i fokus. För att uh, vad ska jag säga, de, de, de förutsättningarna för produktion och överhuvudtaget för, för uh, ja, ekonomin i stort de kommer att skifta. Men, men, men principen om att man ska uh, kunna få en rimlig lön för, för sitt arbete och uh, att ocker, alltså räntetagande som sådant, är något fel. Mm. Men sen som du sa, avgifter och så måste givetvis finnas. Och ränta kan vara okej okay på ett produktivt lån, det vill säga... Ja, vi ska inte snurra in för mycket på det utan bara konstatera att ja. jag, jag har ett, ett exempel från den verkliga världen en, en, en person alltså, och där handlar det om att man behövde ta ett lån man behövde verkligen ta ett lån på 250 000 kronor och bankens villkor för att låna ut de pengarna var att lånet skulle tas de första fem åren utan amortering mm, Annars fick man inte ta lånet så att, man har alltså suttit i fem år och betalat ränta. Sen får man börja amortera. Jag menar, skulle det vara det, det, det är precis. Det är ett jättebra exempel. Alltså, ska man, för så är det, om du har tagit ett lån och sen går till banken och säger att nej, jag vill betala tillbaka det här nu för nu har jag lite pengar då säger jag nej, det får du inte för att här har vi konstaterat att du ska betala så mycket ränta på det här lånet. Och det är moraliskt och förkastligt Och bedrövligt ur alla synvinklar Och hela ekonomin är uppbyggd Den nuvarande kapitalistiska ekonomin Är uppbyggd på det systemet Och det är Givetvis fel Och det tror jag Stefan Och sen att nationalisera Den svenska ekonomin och förstatliga bankväsendet Må låter radikalt Men faktum är att vi redan idag har Nationaliserat eller förstatligat Förlusterna i bankerna Mm. Det är bara vinsterna mm. som är privata. Mm. Exakt. Det, I den senaste ekonomiska krisen kunde man se ett räddningspaket till bankerna samtidigt som miljard, eh, miljarder betalas ut i bonusar. Mm. Mm. Nej, det är väldigt bra poäng då. Så att, eh, det, det vi säger är att visst, visst, vi kan betala för bankerna men då ska vi ha vinsterna också. Jo, precis. Och det är ju inte, det är ju inte bara med bankerna man gör detta. Om man ser nu exempelvis en annan del i kampanjen som vi kommer lyfta är ju väldigt mycket hur vi säljer ut alltså våra... Våra statligt ägda bolag för att göra liksom kortsiktiga vinster i, i bokföringarna. Mm. Och Då kan vi ta apoteket som ett exempel eh, som man nu har sålt ut stora delar av. Eh, och nu visar det sig att på många ställen i landsbygden så går det ju så väldigt dåligt ekonomiskt. Men eftersom nu inte apoteket är en, en samhällstjänst utan det är en privat aktör som vill tjäna pengar så funderar ju väldigt många privata aktörer då på att eh, lägga ner just de här och eller de här stora källorna Mm. Vilket gör att staten är nu är beredd på att gå in och täcka upp bara för att apoteken ska finnas kvar. Men jag menar vad är det då för skillnad från att vi skulle ha haft apoteket så att vi åtminstone får in den vinsten vi får tillbaka till folket? Nu ska vi istället gå till några plånböcker istället för att det går tillbaka till folket. Det är helt vansinnigt. Det ska gå till Goldman Sachs och mm. mm. äh, ja, motsvarande. Mm. Hur, ja, för det är precis det, det handlar om Det är, det är ju de, de stora aktörerna Det är Lazare, Präs och, och Goldman Sachs Och en och till ja. En annan Magnus Ja, en, en annan fråga som jag bara fick eh, Som dök upp nu här eh, När vi pratar om pengar till folket I andra Politiska eh, alltså I andra tider så har ju Vissa politiska Partier och regeringar drivit igenom exempelvis sådana saker som att en familj kan ta ett lån till att köpa ett hus och att efter det femte barnet eller dylikt så skrivs hela lånet av från statens sida. Har man tittat någonting på... Alltså här? Jag håller med Jonas i att det är svårt att rent praktiskt sätta sig ner och säga så här ska vi göra, men har ni tittat på och funderat kring sådana praktiska saker då för att just ge en vision om vad vi skulle vilja uppnå? Ja, alltså vi har ju vi har haft väldigt mycket diskussioner inom partiet och, och så där. Men, men jag kan inte säga liksom några konkreta exempel utan så fall, vi kommer ju presentera mer dels under kampanjens gång eh, men också dels efter mer, efterhand att partiet växer och, och vi kan lägga mer fokus på, på den typen av saker men, men jag är absolut inte främmande för att man skulle ge Eh, olika förmåner så att säga som, som ja, det är både privatpersonerna och det liksom som samhället kan tjäna på, som exempelvis då om man, man föder många barn exempelvis, så ska ja, man få alltså det, avskri avskrivningar precis. på lån och så vidare så att, mm. eh, Jo, alltså det jag menar vi har ju i Svenskarnas parti talat om eh, att vi vill ha en, en politik som gynnar familjer och eh, familjer som, eh, som föder barn så att, jag tycker att det är ganska naturligt att i ett, i ett, ett, ett, ett svenskarnas parti i Sverige så bör det ju finnas även ekonomiska incitament för, för familjebildning. Och sen om det är i avskrivning av lån eller skattelättnader eller någonting annat. Det... Mm. Ja, istället för så nu ekonomiska incitament i praktiken till abort. Ja, att, precis. Ä... Plus att, som vi talade om tidigare här med Um, Miljöpartiet var det vad som hade förslag om att man skulle få uh, skattelättnader om man skilde sig. Mm, precis, precis. <laughs> alltså, okay. det, det är ju ja, liksom ja. motsatsen till vår politik, känner jag. Ja, ja. <laughs> Miljöpartiet är motsatsen till svenskarnas parti på många sätt, tror jag. jag lite det. Um, hade vi några mer frågor där, Magnus, angående kampanjen? Ja, eller en fråga. Det är snarare att man, vi har två stycken eh, kommentarer efterlyses och den första är alltså en kommentar angående aktiebolag eh, som sådana eh, och dess existens. Eh, och det kopplar man då till de senaste varslen inom pappersindustrin. Eh, och här kan jag faktiskt inflika med en, en, en, en lite sakkunskap. Eh, mm. Jag vet att ett pappersbruk eh, som lägger ner eller som då varslar nu gör det. På och det här kopplar åter återkopplar direkt till det här aktiebolaget Så att man gör det på grund av. Eh, inte att man går med förlust Utan att man inte går med tillräckligt mycket vinst mm. Mm. Eh, Och det får, det, alltså, det får mig att må illa Jo men alltså du måste ju hela tiden gå, Göra mer vinst För att aktiespekulanter ska bli glada Och, och aktiens värde ska stiga Precis mm. Så hur kommenterar eh, Svenskarnas partis, partiledare Detta eh, Detta vansinne <laughs> Ja, alltså det är som du säger, det är klart att det är ett vansinne och jag menar vi, vi måste ju se till att, det, att reglera sådana saker så att det inte ska vara möjligt att liksom sparka folk för att den liksom beräknade vinsten vart mindre än vad man hade förväntat sig. Det, det säger sig självt att jag menar, ska folk ska lämna hus och hem för att det, det satt några väldigt, väldigt stora kapitalister någonstans och tyckte att fan, jag fick bara 100 miljoner jag hade räknat på 200. Alltså det, det säger sig självt. Alltså det är helt, helt orimligt. Eh, och det är väl kanske lite problemet när det blir sådana här jättemotinationella stora bolag där man totalt eh, börjar sakna empati och, och ingen medkänsla för, för sina anställda och så vidare. Jag menar, I framtida Sverige så måste vi komma ihåg liksom att arbetstagare och arbetsgivare de, de ska leva i symbios med varandra. Vi, vi behöver varandra. Arbetsgivaren behöver ju sina anställda och de anställda behöver ju arbetsgivaren. Och vi måste ju jobba gemensamt istället för att sitta som två olika intressegrupper som ska jobba emot varandra. Fast problemet idag är att man inte vet vem arbetsgivaren är i de allra flesta fallen. Jo, precis. det blir ju det. Mindre företag de jobbar jätte... det, men i, mm. Ja, mm. ägarstrukturerna är så... Är så um, anonyma så att, äh, det är, och det är också väldigt svårt att spåra äh, idag riktigt. Äh, vilka som äger ett företag och äh, inte. Det är det olika ja, ja, typ. Alltså, det är det. Ja. de här jättestora globala företagen. Det blir ju ett, ett stort problem. Alltså just, just förhällare. Medan man ser, mm. kan se på, på mindre företag så har man ju oftast inte de där problemen utan snarare känner man någon form av skyldighet gentemot varandra att även om det är dåliga tider så Försöker man behålla sina anställda och så vidare. Så, mm. eh, jag har faktiskt ett, ett ganska bra exempel på, på ett eh, relativt stort byggföretag här i, eh, i Sjöbo. Som eh, under den, den senaste eh, ja, ekonomiska krisen som var inom, inom byggbranschen för, för ett par år sedan. Så, så gick han in på, ja, de har väl runt 100-150 anställda. Så gick han in och sa att nu är det dåliga tider men vi har haft våra glansdagar så nu är det er tur att, att ha det så att jag sparkar ingen. Mm. Eh, och det är verkligen en sån mentalitet man vill, man vill se oss eh, arbetsgivarna att de ja, på samma sätt som att arbetstagarna ställer upp på jobb och, och gör sitt bästa så ska ju också arbetsgivaren känna ett ansvar även när det går dåligt. Alltså ett... ett eh mycket äckligt exempel är ju SAS, alltså den eh, flygbolaget där eh, man har ekonom stora ekonomiska bekymmer säger man och eh, man väljer att, eh, att sänka de anställdas löner till nivåer som ligger under kollektivavtalen och facket går med på det till slut eh, och detta gör man då man, säger, man måste göra det för att rädda företaget samtidigt som man betalar ut högre bonusar till cheferna i år och ägarna än vad man gjorde förra året. Och då svarar man på det med att jo men annars hade inte de här cheferna stannat om de inte fick så här mycket betalt. Så det betyder att för dem för de i ledningen, de behöver mer för att stanna, medan de, de andra arbetarna, de ska få mindre för att få stanna. Så. De som är ansvariga för de dåliga resultaten dessutom, de måste få... Ja, ja precis, så det är inte flygvärdinnornas fel att folk inte åker med sats. De är ju trevliga på, <laughs> faktiskt, på... Mm. Ja. ja, men ja, alltså det, det är så, så absurt. Och, och där ser man ju också, alltså, skillnaden är... Alltså, så att kalla vanligt folk alltså ändå känner liksom en sån form av liksom ansvarskänsla att de, att de ändå kan gå med bara, men vi, vi kan gå ner i lön, det är, det är dåliga tider liksom. och mm. så sitter deras chefer och gör raka motsatsen alltså det är så ja, det är så mm. återvärt, jag, alltså Jag tänkte på det som Dan sa där han, han kom igång direkt när jag nämnde ordet ett aktiebolag äh, men om det nu är så som du säger Dan att ett aktiebolag då, där krävs det konstanta vinster, jag menar då blir ju resultatet per automatik det här till sist. Så frågan är då ta angående aktiebolag som sådana, är det, alltså, kan vi acceptera den typen av företagsform i men, sådana? För men du, nu, alltså aktiebolag mm. eller aktiespekulation är olika saker, så att bolag där mm. man kan ha flera ägare, är ju inte ett problem egentligen. Det är ju snarare aktiespekulationen i sig och den eh, vad det skapar. Absolut. Ja, precis för jag menar, då, då är det oftast inte alltså, värdet i företaget för själv och den tjänst som de tillhandahåller, utan det är ju snarare hur, alltså, andra saker som spelar in, hur, hur värdet baseras och om mm. folk blir intresserade och så vidare. Så att, eh, ja, det är som de, och de säger att det är, ju, det är inte aktiebolaget i sig, utan det är ju den formen snarare av aktiespekulation. Jag menar, det är många aktiebolag, eller majoriteten i Sverige antar jag inte är sånt att... mm ja, alltså, Men, okay. Aktier har ju funnits alltså, Före finansspekulationens Tider um, Så so so det är Olika grejer det är, ju lite som, ja, ja, alltså det är lite som Jonas skriver I sin uh, Motströms där att man ska inte förstå Det här med ekonomi Det är liksom själva meningen med det Och, det är just det. Jag tror att det är fler, fler än jag som, som sitter och klirar sig i huvudet. Och så, Jaha, okej, okay. aktiespekulation, börsnoterat, icke-börsnoterat. Vad är de stora skillnaderna? Kommer den här kampanjen ge oss uh, svar på såna här saker? Uh, och kommer så att säga, det politiska arbetet i Svenskarnas parti i övrigt nu när vi går in i den här kampanjskedet de här månaderna att, att också fokusera mer på de här ekonomiska frågorna så vi faktiskt begriper vad det hela handlar om mer? Ja, förhoppningen är ju att vi på kampanjsidan det ska lyfta fram material, alltså utbildande material så att säga där vi berättar om hur saker och ser till och så vidare och även förklara vår vision. Men sen tycker jag också att vårt seminarium här, Vision Europa, går ju faktiskt lite in i det temat just eftersom vi får ett europeiskt perspektiv på det hela. Det kommer representanter från Europa och berätta om läget i sina hemländer. Inte bara om deras egna politiska arbete utan också hur situationen ser ut. Mm. Och som vi alla känner till så är ju situationen i Europa idag ja, väldigt, väldigt, väldigt allvarlig. Så att, eh, jag tycker absolut att mycket av vår andra verksamhet som, som kommer att ske här nu under dessa månader kommer att ligga i linje med kampanjen och, och självklart kommer mycket fokus att ligga där. Men det, mm. Du nämnde eh, dels nu krisen i Europa men också tidigare det här med utförsäljningarna utav det som vi tidigare ägt gemensamt. Och det är ganska intressant när, när folk påstår då att Sverige inte är så hårt drabbade utav finanskrisen i Europa och det stämmer ju till viss del. Men det beror ju också på att vi eh, försöker täta läckorna med temporära med plåster liksom stora vattenläckor för att vi, mm. vi säljer ut det gemensamma vi äger för att täppa hålen i budgeten. Eh, mm. För att göra den här kortsiktiga, den här kortsiktiga vinsten eller kortsiktiga livbojen och få ut den. Men till slut kommer det inte finnas något mer gemensamt att dels att sälja ut eller att få eh, kontinuerliga vinster ifrån som vi har haft tidigare. Utan, Nej, precis. Och, och, alltså hade, vi inte, hade vi inte sålt ut det gemensamma så hade vi drabbats mycket hårdare utav krisen. Men samtidigt så är inte det en lösning utan det är bara ett sätt, och det, det är typiskt den här kortsiktigheten det är val var fjärde år det gäller att ha, inte ha för mycket röda siffror i budgeten och visa att folk får inte bli för förbannade liksom. Ja, precis som sen är ju problemet att som vi nu är knutna liksom till det här globala ekonomiska systemet så så har blivit, alltså vi, ju hand, vi saknar ju handlingskraft. Alltså så länge vi inte bryter oss loss från systemet så har vi väldigt svårt att värja oss från de, alltså de kriserna som, som kommer. Men jag menar, ser man som i just det här med att vi har klarat oss relativt bra, så ser man nu till Grekland exempelvis, som har, det har gått så långt att de får sälja sina stränder. Liksom. jag menar När slutar det? Liksom? Vad ska, ska Grekland ha liksom? Nej, Nej, Det precis. kommer inte att sluta. Det, det är så. Och, och det här är ingenting jag på något sätt eh, gör anspråk på att ta hittat på själv Utan det, det är många som har eh, spunnit vidare på detta eller på detta tema Ni vet eh, Shakespeare's eh, köpmannen i eh, Venedig, Venedig. Mm. Mm. <här> um, Det finns minus för dem som inte har <här> det är Bra, bra ja. Stefan <här> <här> <här> I, I korthet så handlar det om en... en, en ja, Antonio som uh, kurtiserar en judisk köpmans dotter och han tycker det här är så fruktansvärt. Den är Shylock. Så att han um, han ger ett lån till denna Antonio um, och um, som säkerhet så ska han få ett pund kött från um, den här personen som han tycker har skändat hans dotter. Hur som helst, hela idén med den uh, Överenskommelsen från Shylocks sida Det är inte att han vill ha eh, Pengarna tillbaka Eller få lånet betalt Utan han räknar hela tiden på att han inte ska få det Utan han vill ha skålpundet kött um, Och så fungerar hela Den moderna kapitalismen De vill inte ha sina lån Återbetalda utan de vill förnya lånet mot en större säkerhet. Och till sist så sitter man i, i samma situation som, som Grekerna gör idag som får, som får sälja sina stränder eller ja. ja, ja. Eller, ja. Alltså, sälja, det... s, s, sina gånger i, i, i, i säkerhet. Och, och, och Det är så här det funkar. Det är, alltså, det är det som är själva idén med, eller poängen med, med Shakespeares drama där. Ja, och det är faktiskt så att det inte ens går att betala tillbaka i alla lån. Nej, men det är ju det, det, är ju det jag säger. Det är alltså, ju det är inte, som är alltså, poängen. Inte bara, alltså, rent de är praktiskt. utformade för att inte gå att betala tillbaka. Det är ja. ju det som är grejen. Och det, det ja. var det även i, i, i det här mycket kända litterära fallet. Um, mm. Så att de är inte intresserade av att få pengarna tillbaka utan de är intresserade av att uh, det inte ska gå att betala tillbaka. Ja, så utan att de hela tiden är satt i skuld och att att... Ja, Göran Persson det... sa att den som är satt i skuld Är aldrig fri, eller? Jo, precis mm. ja. och, han... Ja. och han gjorde mycket för att motverka Det i Sverige Ja, precis mm. Fast äh... det var andra sidan kanske något av det mest kloka jo, jo, men alla liksom Pratar om <laughs> det egentligen länge han så... heller, nej, det... nej, nej, nej nej. Det är det är ju ett väldigt gammalt uttryck Och <laughs> Och jag menar, ser man idag så är det ju absolut så att det är ju ingen som föds fri. Alla sitter med, med skulder. Alltså ser man bara på, ja. på statsskulden idag så ligger den på över 1000 miljarder kronor. Eh, går vi sedan över till hushållens gemensamma skulder så ligger de ungefär på 2500 mm. miljarder kronor. Och företagen i Sverige har ungefär skulder på 3500 miljarder kronor. Mm. Eh, Men så, så det är det så uppe, att, att det ska ja. inte gå att ta tillbaka någonsin. Det, det, är... alltså, det, det finns ju bara en sak att göra Och frågan är om svenskarnas parti Är beredda att göra det Och det är ju att trycka, trycka Betala skulderna Trycka kontroll allt elit <laughs> Och starta om systemet alltså, jag, jag, miljarder... Mac, jag förstår inte vad du menar <laughs> <laughs> <laughs> För Det är ju så löj... alltså, det är ju löjligt Det är ju bara stänga av de där datorerna Som är kopplade till liksom Bank of England Och Wall Street och så att säga dra åt skogen Äh, nu spottar vi jo, men det är precis framme... som Roberto Fiore sa på Vision Europa förra året de ska inte betala tillbaka de här skulderna alltså det mm. finns ingen. de har absolut ingen moralisk förpliktelse att betala tillbaka det här det som är stulet mm. ifrån det italienska folket och i det här fallet det svenska folket europeerna eller mänskligheten om man ska tala mm. med så stort begrepp det, är, det finns ingen moralisk förpliktelse det är bara det är bara riva de där och, och det, sen... är den, det är den stora revolutionen vi har framför oss. Mm. Uh, nationalister i alla länder. Att säga till Världsbanken, Nationella Valutafond, Den centralbanken och Federal Reserve att vi vill inte ha er längre. Vi kan ta och stoppa upp både era papperspengar och ert guld någonstans. Nu arbetar vi för en sundare ekonomi. Det är... Någonting som vänster inte har begripet riktigt att man ska göra. Att det är en förutsättning för, för frihet och värdighet i namnet Men vi fattar det. Och det ska vi gå ut med. Men hur är det Stefan? <clears throat> När vi pratar om nationalisera banker. Eh, vi pratar om... Eller förstatliga banker och nationalisera och sådär. Jag menar, för många kanske det dyker upp... I, alltså bilder i, i sinnet från sådana här socialistiska kommunistiska nationer att, att liksom allmännyttan eller alltså allmännyttan för egennyttan och, och att alla ska vara lika och vad har du att säga till de som känner den här oron inför att vad då ska inte jag få tjäna pengar ska inte jag kunna ha ett alltså ska, ska inte jag kunna om jag pluggar och utbildar mig och bli chef ska inte jag tjäna mer än, än någon som väljer att inte plugga och så vidare hur, hur, vad har du för att säga Säga till dem då? Jo, men är alltså, själv... ett Nordkorea eller Kambodja det vill säga Stefan? <laughs> det... Precis, är, är det Nordkorea? Är det det? Måste man välja något av det? Kan man inte få bägge två? <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men alltså, självklart det stödjer ju liksom alltså en, en någorlunda fri form av företagsverksamhet inom landet. Alltså, jag menar, det känns som grunden för, för en framgångsrik nation och jag menar det självklart så är det jätteglädjande att Folk som har nya företagssatsningar och att det finns en entreprenörsandard ur vårt folk. Liksom. Men att våra principer måste hela tiden bygga på samhällets väl för egen nytta. Så att vi är motståndare till liksom den här privatiseringshysterin. Men vi säger ju inte att det inte får finnas privata bolag. Däremot så mm. säger vi att det som är verkligen allmän, som tillhör allmännyttan, det måste ju också ligga i folkets händer och ska inte eh, sitta och profiteras från några få, få människors stora makt. Liksom. Utan Självklart som jag sa, alltså vi, vi ska ha en fri företagsamhet inom, inom landet. Vi ska gynna våra egna svenska företag och vi ska liksom motverka att, att våra företag flyttar till låglön länder och så vidare. Så att det är... Absolut behöver inte folk att oroa sig för den delen. Om jag, säger, om jag säger så här, och nu det här skäller jag rakt av från Harold Covington eller mina eh, favoritförfattare när det kommer till fiktion. Men han, han, han, han sa så här att för att förstå skillnaden, alltså vår syn på fri företagsamhet eller det, och den, den kapitalistiska synen är att det vi säger, och nu får vi se om du håller med eller inte att eh, Södermans café eller diverse bod i, i smygehuk det är vad vi ser som fri företagsamhet. Medan Walmart eller vilket multinationellt konglomerat som du kan välja ser vi som ett hot? Mm. Ja, absolut. Det, det kan jag skriva under på. Mm. Menar, när företagen blir så mäktiga att de mer eller mindre kontrollerar nationers ekonomi och mer eller mindre nationerna bara är bara en bricka i spelet på dessa företagen så är det ju det är ett problem för. För inte bara svenskarna utanför hela världens befolkning. Så att, självklart så ser vi det som jättefå. Jag, jag blir lite, när jag tänker på de här multinationella företagen uh, och, och folk förstår nog inte hur multinationella de är och hur stora de är. Men det jag kommer att tänka på det är Umbrella Corporation i, i de här filmerna om uh, vad heter de nu igen? Uh, alla har ju sett dem. Umbrella Corporation. I... Jag känner inte igen det. Nej, jo, men det här. Jo, men det har ni ju sett med hon, Mila Jovovich, när hon dödar eh, zombies. <laughs> här, Resident, äh, Evil. Resident Evil. Resident Evil-filmerna, precis, där du har det här världs det här jättestora företag. För det, det om man tittar på vissa av de här storföretagen, vad de äger. Alltså, det är ju så här, det man själv tror är enskilda företag som så här, ja men bara i Sverige Ekströms sopporna där eller så. Och det ägs ju av jättestora bolag som är världs, världsvida. Mm. Och det där förstår jo. man inte. Det där måste vi verkligen liksom, få människor att begripa. Mm. Jo. Men det är, alltså, en sak som jag tycker att nationalister har tappat, det är slagordet handla svenskt eller handla svenskt av svenskar och så vidare. Det var länge sedan vi, vi, vi körde på det, så det kan vara någonting att, att uppmana till, tycker jag. I den, i den här, men det, som sagt, det är väldigt svårt att veta idag vad som är svenskakt och vad som inte är det. Jo, och en, alltså en annan sak just på det, på det ämnet också det är just att idag har det nästan blivit någon form av lyxvara att handla inhälst. Jag mm. menar när man ser som är exempelvis svenskt kött eller, eller svenska grönsaker och det borde ju också folk ställa sig frågan att hur är det möjligt att jag menar det vi producerar här med våra egna händer, vi behöver inte frakta det mer än till andra sidan gatan till liksom våra affärer, hur kan det vara dyrare än det vi vi tar in någon mm. annanstans ifrån. Liksom. Och, alltså, varför ska vi dricka mjölk från ett annat land när vi kan dricka svensk mjölk? Alltså, det... mm. Problemet det ligger i... i och, det. Jag vet ju det själv. Alltså, om jag handlar på Lidl eh, mot att jag handlar på Konsum eller Coop. Det är alltså hälften. Det är hälften i kostnad. Mm. Mm. Eh, jag, får en jag kan få en veckas matkasse för 700 kronor på ena stället. På andra stället kostar det definitivt över 1000 latt. Jo, men Stefan, det är ju därför man inte kan moralisera. Och det borde jag den sista att göra över folk som handlar på Lidl. Eller, ja, ja, visst äh, alltså, där det... vidare. Men, men, men... Poängen här som Stefan säger är ju att man måste ju ställa sig frågan hur är detta möjligt? Vad mm. har vi för sjukt system? När det är billigare, när, när svenska barnfamiljer inte kan köpa svensk mjölk för att Nej. det är så mycket billigare med, med någonting som på något sätt kommer från Tyskland. Om det produceras där, det vet jag inte den här Lidl-mjölken, men, men alldeles, hur som? hur kan det vara billigare med kinesiska eller nyseländska äpplen än, än svenska mm. uh, jag men Mm. Det är Va? inte acceptabelt. Det, där, det om något skulle ju, skulle ju egentligen utlösa en revolution på en gång, tycker man. Ja. Mm. Ja. Um, var det, det var nog mer där också, var Magnus, från lyssnarna. Precis, det var ytterligare en, en, inte en fråga, utan en, en kommentar mm. är, som önskas. Och det är väl lite vi har kanske varit inne på, men det är det här angående vad Fredrik Reinfeldt sa i Davos det här senaste toppmötet, ekonomiska toppmötet -top de hade, där han talade om låglönejobb eh, och han sa ordagrant att i Sverige har vi 7%, 7, 7 någonting jobb medan man i Europa har mellan 13 och 17% och det är problemet. Eh, och sen sa han också att han vill helst inte säga att vi behöver fler jobb i Sverige, för det skulle det låter så, det låter så eh, vad Vad säger du och partiet om fenomenet låglönejobb. Det måste vara det man vill ha kommentar på det och hur Agntellet resonerar. Vad ser ni för, för risker med hans politik kanske? Alltså nu, nu har jag inte sett eh, alltså, klippet i sin helhet eller, eller sådär men, men jag kan ju, alltså, rent, rent generellt sett kan jag inte förstå om det nu då är så att vi nästan inte har några då som som har väldigt låga löner eller lever på svältgränser så, så måste vi detta ses som något positivt. Att, eh, så att jag, jag, alltså jag, jag kan faktiskt inte begripa hur man kan, hur man kan säga något sånt då, vad, han, alltså vad han vill komma till. Men, liksom. är det ja, men, känns i så fall som det skulle vara så här att ja, vi måste importera eh, fler människor till Sverige som kan ta dessa jobb. Alltså jag vet inte vad kan vi komma till. Det är komma, precis liksom. så de resonerar. Är ju att, eh, alltså... I andra länder finns det, finns det mycket fler låglönig jobb så alltså folk är beredda att arbeta för mindre pengar. Och eftersom att vi lever i en global marknad så är det ett problem för Sverige. Eftersom folk inte handlar svenska varor för att de är dyrare som vi sa tidigare. Mm. Och lösningen som Reinfeldt ser på det det är att svenskar blir säljer sin arbetskraft billigare och lever sämre. Mm. Det blir, alltså det, och, det, och det ska han då som landets påstådda ledare Ja. står och säga. han skulle säga att vi i Sverige ska inte ha några i jobb vi ska inte ha någon som lever på i relativ fattigdom eller relativ fattigdom finns ju alltid räknar, men, ja. um, vi ska inte ha någon som lever på svältgränsen vi, alla svenskar ja. ska kunna ha ett drägligt liv och ha rätt till grundläggande samhällsservice och, och, och kunna äta varje dag det, så börjar en ledare resonera i, i min värld Jo, alltså det känns lite som att han alltså hans kommentarer pratar nästan för sig själv, det känns nästan inte som att man behöver Alltså det går nästan inte att kommentera hur dumt det är och jag tror att ja, om nu detta klippet får eller det här uttalandet får väldigt stor spridning så tänker jag svårt att mig att det, att det är någon som verkligen förstår hur han resonerar där förutom så fall den klick av ja, elitpolitiker som har tappat begreppet i verkligheten jag tror inte att de har det men de är så cyniska Jag tror att vare alltså, sig Reinfeldt eller någon av hans politikerkollegor som, som han riktar det här anförandet till Skulle drömma om att säga samma sak i ett valtal Nej. Uh, Utan liksom själva poängen är att så här räkla uh, amoraliska och uh, cyniska är de här kretsarna ja, av de som, som förment styr oss. Um, eller nominellt styr oss ska vi säga. De här karriärpolitikerna. Mm. Där ser man ju också att. Och det ska man förstå. Det är <hör> det här att alltså, de som har röstat på de borgerliga partierna, för att de någonstans tror att, att de har en, en mer. Det har man kunnat liksom utläsa att de i alla fall inte vill ha den här massinvandringen och vad det nu har varit. Alltså saken, alltså saken med borgerligheten som vi har den idag och Moderaterna, det är ju att de definitivt vill ha in ett stort segment människor inte för att de tycker det är särskilt kul utan för att den elit som de själva anser sig tillhöra ska kunna använda den här arbetskraften just för att få de här i jobben. jag menar det är det rut och rot och det här handlar om så mm. visst, jag som löntagare får lite extra pengar i plånboken, men ta med fan förstå vad det innebär på lång sikt och det är just det här kortsiktiga tänkandet som folk är smittade av som, som driver mig till knäpphem helt enkelt för att ja, men det är jättebra, jag, jag kan ha en städerska här hemma, då hinner jag krama mitt barn lite mer. Jo men så alltså, vad leder detta till i slutändan Städa själv för Guds skull, natmaskar. Mm. <laughs> jo men samtidigt så måste de ju jobba 16 timmar om dagen för att det här ska fungera. Så att de ska ha råd, och, i alla fall om man är bara en som arbetar. Så att mm. då behöver man städhjälp. Ja, men det är väl inte nödvändigtvis fel med städhjälp. Liksom. Det är ju inte det. Utan, och det förstår jag att du säger eller? Nej men det är ju, princi är det. Precis. Det är ju principen. Mm. Åskådliggör. Mm. Så. Sen har vi fått in två frågor som inte direkt rör kampanjen. Men jag tänkte att vi kan ta dem lite fort ändå. Och mm. Om det, den första är så här Jag undrar hur du vill att ett samarbete Ska se ut ifall SVP och Motsvarigheter i övriga Skandinavien får makten Tar makten, ingenting man får Kommer vi att få se en union Snedsträck federation i likhet med Till exempel Storbritannien eller kommer det bara Att vara frågan om en allians mellan oss Det här känns som en hjärtefråga för Magnus Ja, jag tänkte precis På det faktiskt Men äh, har du funderat någonting kring det här? Har partiet tagit någon, någon ställning i det här? Nej, partiet har inte tagit någon ställning i det. Alltså jag menar, som jag säger, jag menar att, att Sverige är ett, eh, ett land med en egen suveränitet och ett självbestämmande känns som, som A och O. Sen självklart så ska vi samarbeta med våra nordiska grannländer på de sätt som är möjligt och gynna, gynna bägge parterna självklart. Och sen får man ju se hur, alltså hur, hur samhället i alltså Europa och i världen utvecklar sig. Men det kan ju hända att man behöver bilda allianser för att kunna hävda sig. Eller, eller något annat. Liksom. Så att, men det, är svårt att, det är svårt att spekulera i en sån fråga. Liksom. Men, men grunden måste vara att vi i Sverige och svenskarna ska ha självbestämmande rätter vårt eget land. och Vi ska inte acceptera någon överstatlighet så som vi har i, med, med Europa idag. Det känns som grunden och sen får vi bygga därefter och se efter förutsättningarna och vad som är bäst för folket och så något mer direkt svar än så kan jag faktiskt inte ge. Mm. Jag tycker att den här gamla devisen lyftes fram, jag vet inte vem eller när eller hur, men jag ju, alltså den, den dök upp i mitt sinne och det är ju det här eh, ett, ett, ett enat Europa av fria nationer. Mm. Ja, det, det, det, det säger ju allt egentligen. Då. Det var ju dessutom ja. det vi hade som uh, tema på förra årets... Uh, ja, där kommer det från. Och det, ja, det stämmer ju i allt väsentligt. Mm. Ja. ja, ja, absolut. Ett väldigt nära samarbete förutsätter ju inte på något sätt de uh, sjuka överstatliga uh, strukturer som, som uh, finns inom EU idag och byggs ut hela tiden och, och kräver allt. Nej men just just det. är ju ja. Jo, just jo, det. Nej, det är det därför det är så svårt alltså, att så gå in på såna här detaljfrågor i ja. ett sånt här nej, ett sånt här skede liksom. Det är, liksom visst man kan sitta och visionera och prata så här, men det är, men liksom när det kommer till kitan så har vi en väldigt lång väg att vandra och vi måste lägga fokus på på att försöka uppnå saker och ting inte bara må stora till framtidsscenario. Ja, nu menar jag inte att frågeställaren i det här fallet gör det, men, men nationella partier eller nationella rörelser som, som äm, ä, vår då får alltid höra att nu, men vi kan inte ta er seriöst, eller ingen kan ta er seriöst. Insan, inget, äh, nu försvann Jonas här partiprogram ja, och till exempel förväntningsfrågan, eller hur? Jag menar, det, det, nej, vi har inga detaljprogram för, för sjukvården eller för en uh, uh, skolpolitik om tio år eller uh, sådär. Men, men vi kan ställa upp uh, principer och det är faktiskt det som är avgörande. Sen så, uh, får resten dikteras lite grann av äh, verkligheten och, och äh, skiftande förutsättningar som, som, äh, liksom alltid kommer att, som man alltid kommer att behöva anpassa sig till mm. Men sen tycker jo. jag att de här principerna alltså jag, jag är ju ett fan av visioner äh, att man gärna tar i alltså. för att det motiverar människor det, det målar upp en tavla en bild av vad som skulle kunna bli Vad vi kan liksom sträva mot Så att jag tycker inte heller att man ska, man ska vara för rädd för Att, eh, att visionera Kring, kring hur det skulle kunna bli om man, om man är noga med att säga Att det är en vision helt enkelt mm. jag tycker... ja, nej, alltså, så... nej, Nu är det Stefan, du är gäst ja. <laughs> mm. alltså, Så länge man ändå har Någonlunda fattning kvar på, på Marken när man gör det och sen, Men sen tycker jag att att lyfta fram de principer man har, det tycker jag är att visionera. För att ofta så är våra principer så rätt fram att, att de blir, och de är så verkligen motsatta till hur samhället fungerar idag, att det, att det blir ju våran styrka. Och just det här med att vi inte går in och redan idag säger vi ska detaljstyra så här och så här, det ser jag också som en styrka. För det är ju också ett alltså, tecken på att vi är öppna för förslag. Vi har inte bestämt allt i minsta detalj hur allting ska funka. Utan vi ser att liksom, de som har kompetensen och olika de ska också självklart vara med och utveckla det när man kommer till det stadiet. Jag menar om vi skulle sätta fast oss i helt bestämda fack redan nu, då har vi ju, och Anders, då har vi ju redan låst oss på möjligheten att vi kan se det här kommer vara mycket bättre att göra så här då. Men då har vi redan mm. liksom byggt fram en idé som vi kanske har ständigt tvungna att förkasta. Mm. Mm. Dynamisk politik. Ja. När man pratar om det här med framtida samarbeten och så vidare så jag tycker man måste se det som att eller man, det är så att de, vi bygger redan idag det framtida europeiska samarbetet genom våra kontakter runt om i Europa. Och är man intresserad av det här så Vision Europa 23 mars där kan ni se framtidens europeiska samarbete växa fram. För att det är, en dag så är det vi som kommer sitta på makten i de olika länderna och då kommer de här relationerna vara grunden kommer att ha lagts där på Vision Europa. Och mm. på andra ställen, men mest visioner i Europa. <laughs> <laughs> um, så jag hade en till fråga också um, från en lyssnare som undrade så här. Um, han skrev så här. Den här frågan är inte knuten till kampanjen i sig, men däremot till kampanjens tema. Vad tycker Stefan om att det finns uttalade nationalister som förespråkar ett kapitalistiskt samhälle? Min spontana tanke är, finns det sådana? Um... Alltså jag, ja, jag har svårt att tänka mig att, alltså att det finns sådana självklart Självklart det finns som, så som Magnus sa exempel att folk vill tjäna pengar och, och så vidare och så här. Men som verkligen Alltså vi lever ju i ett kapitalistiskt samhälle idag. så att, Då är det inte så. Hade man varit ganska nöjd kan man tycka med hur samhället ser ut om, om man nu verkligen vill vara en renodlad kapitalist. Men jag såg att, då, att någon skrev på Flashback till exempel så skrev de att problemet som svar på kampanjen, problemet är inte att vi har för mycket kapitalism, utan för lite kapitalism Men det där är ju, Ursäkta, men det där är ju så jävla dumt Så det finns inte Alltså, kapitalism då, då handlar det ju om att man Hur behöver lämna allting nu? Jag bara berättar Man på. behöver lämna allting Till de globala soföretagen. Ersätta så... galna Regimer med galna bolag Som, som endast ser människor som konsumenter och, ja, men Det är nä, ett nä, artistiskt men, samhälle men, Jävlar Så här det finns en viss typ Av troende nyliberaler eller libertarianer som är kritiska till systemet idag därför att de tycker att det finns inte tillräckligt mycket frihet frihet är någonting som de då ställer synonymt med kapitalism är... så det är ett väldigt, väldigt knepigt begrepp de har där men, men jag, jag förstår och det är en lite kufisk skola som, som är Eh, vad ska jag säga har ha ganska lite kontakt med, med verkligheten de, de, de lever väldigt mycket i sin egen eh, Ideologi ideologi. För alla som, som hör dit ursäkta liksom att jag uttalar mig så. Men jag förstår var, varifrån den så att säga, frågan kommer den ja, men då måste kom. ju Nordkorea vara det absolut bästa alternativet för det drivs ju som ett familjeföretag. <laughs> de måste ju vara deras absoluta Nej fast liksom, det finns ingen det finns ingen... bra. Nej, nej, nej. För det finns ingen fri företagsamhet. Där. Det är det de syftar på. Att de tror att skulle man bara avreglera allting totalt då kommer de här marknadsmekanismerna genom sina undergörande. Uh, förmågor att uh, ställa allt till rätta. Det är Adam Smiths Smithsort hand, det, det är det mm. som, som att fel. Men, mm. men, men jo, ska vi göra så här. Jag vet att ja. vi har en del libertarianer som lyssnar på det här programmet nämligen. Uh, vi uh, säger välkomna. Maila Radio framåt till gml.com. Så jag vi ett program tillsammans och diskuterar där. Vad tycker ni om det? Ja, det är ju inte intressant att lyssna på. Uh, mm. Men alltså sen just det här: alltså, jag kan också tycka. Att eh, det exempelvis i Sverige är alldeles för svårt då att, att, starta, att starta bolag Och man, man sätter käppar i hjulen på småföretagare hela tiden och, och man lägger krokben och så vidare Och jag ser ju alltså i ett framtida nationaliskt i Sverige Så ska vi underlätta för, för egenföretagande och för fri företag Som heter liksom inom in landet och så vidare Så Klart, om, det, om, det, om, det, om det är det de ser med, med kapitalistiskt så är vi då är det bara att vi använder olika begrepp och saker och ting, då är vi på samma linje om det just är de bitarna som de, de tycker är fel i samhället idag, då, då håller jag helt och hållet med så att det, det kanske är till viss del en, en begreppsförvirring ja. eller så att säga att man, man pratar om, om samma saker men man använder olika olika språk. Det måste det vara. Jo i hög grad. Jo, okej. Okay. Um, Stefan, har du något sista du vill tillägga här innan, innan vi lämnar dig? Eller någon du lämnar oss blir det väl? Uh, ja, det skulle väl i så fall bara vara att uh, lyckanska alla som jobbar med kampanjen. Och jag hoppas verkligen att alla ger hjärnet nu så att vi, uh, att vi verkligen lämnar avtryck med den här kampanjen. Och sen vill jag självklart uppmana då alla att delta på kampanjavslutet som vi inte nämnde något alls. Samtalet här som kommer att vara en, en demonstration som kommer just att gå under uh, parolen pengarna till folket. Och den demonstrationen är... 1. maj är den demonstrationen. Och mer information kommer upp på både partisidan och kampanjsidan svenskamarsparti.se snäggstack ekonomi. Perfekt. Um, tack Stefan för att du kunde vara med. Vi hoppas kunna ha med dig om kanske någon månad eller så igen så kan vi prata lite om hur det har gått. Och det finns säkert massa nya frågor att prata om då. Ja, absolut. Tack så mycket för att jag kunde få delta. Ja. Tack så mycket. Hej. Hej. Um, ja, klockan är redan över nio um, det är, Man fastnar lätt i de här samtalen mm. Men det är viktiga, det är mycket viktiga frågor ja. där, Som vi har berört på tok för lite egentligen Men det, det är bra nu att få in en frisk fläck på det här sättet också um, men, men det känns, det känns jag säga, både Vad gäller kampanjen Att det är, ett, det, det är ett utmärkt första steg Men det är blott ett första steg Och, Även vi sitter och talar här lite, lite tafatt om uh, de här frågorna. Mm. Och det, det får folk ha överseende med för att det här är um, en vad ska jag säga, början på ett uh, folkupplysande arbete om um, hur ekonomin fungerar. Ja, och um, till skillnad kanske då från uh, våra... Nu så kallad folkvalda i regering och riksdag så, så säger vi ärligt att vi inte riktigt vet exakt hur det funkar In, Nästan ingen vet det. Men Nej, det vet men de låtsas, låtsas ju inte. Ja precis mm. Så att följ, följ gärna med oss på, på den här resan För att mm. vi, vi är definitivt inte experter vi skulle, vi skulle ljuga om vi låtsades vara det De flesta professorer i nationalekonomi Fattar inte riktigt hur det här fungerar mm. Ska jag, säga. Jag, jag tror att det absolut viktigaste med den här kampanjen och jag vet att det är en anledning till att man har lanserat den det är för att lyfta frågan, få folk att diskutera frågan, få folk att läsa mer om ekonomi och försöka förstå bättre och försöka formulera sina visioner och så vidare och för att mm. vi, vi behöver det inom partiet och inom nationalismen eh, i, och i vissa andra länder så har de kommit längre i det här arbetet, ja, ja. i den nationella rörelsen och där, de kommer ju komma till Vision Europa en hel del av de här människorna det kommer bli superintressant och mm. Även om um, Vision Europa inte en del av kampanjen så kommer den ju beröras där på många olika sätt som Stefan var inne på. Visst. Sen, sen är det viktigt också i sammanhanget att förstå att exempelvis i Italien där Forza Nova har välutvecklade jämförelsevis i alla fall ekonomiska idéer och politik så går ju inte heller det som vi talade om malmö och den tidiga, den tidiga ideologiska utforskningen att det går inte att applicera på Sverige heller. Utan det gäller verkligen att vi även i detta då skapar en, en, en nationalistisk eh, ekonomisk politik för 2000-talet. Mm. Mm. Så är det. Um, vi ska avrunda klockan är fem över 9. Det har varit ett intressant program. Vi hade lite saker vi skulle vilja prata om idag, fler, um, men vi tar det på måndag helt enkelt. Mm. det är inte mer med det. Och vi, det är alltså måndag den 11 februari 1930 som vi sänder igen. Och nästa torsdag så har vi ännu en gäst och det är um, Patrik Sverin från Svenskarnas parti som är regionledare, regionsledare i region öst. Han uh, kommer nämligen komma ner hit till Tyskland för att delta i manifestationen i Dresden på onsdag den 13 februari till minne av terrorbombningarna utav utav Dresden. Så att eh, torsdag eh, den 14 februari är Patrik med oss hela programmet och vi kommer väl beröra resten en del då, eh, men även en hel del annat. Så mm. där har vi någonting att se fram emot nästa vecka. Och, um, närmast är det alltså måndag, 11 februari 1930 och eh, vi avslutar den här kvällen som så många andra kvällar med den svenska nationalsången och säger trevlig kväll.